si parlem una mica també del futbol base uh, aquest futbol base que també se n'ha fet càrrec uh, aquesta temporada, l'Edu Wiltshire uh, com, com està anant tot uh, pel que fa al futbol base? Explica'ns una mica Molt bé, vam començar que estàvem com aquell que diu una mica no diré enfonsats, però una mica que havíem perdut el, el mort havíem de tornar a organitzar tot doncs, de la marxa d'Antoni Antoni va fer una bona feina pescaràvem moltes coses per pulir, L'Edu ha fet un molt bon treball, vàrem començar, hem canviat l'entreu del Juvenilac, bé, bueno, o uh, sigui, nosaltres estem quiet, jo crec que ara s'està treballant molt bé. Estem recuperant el que era el futbol base de la parlada. Dir, que la mainada per a jugar a futbol, s'ho de bé, una mica, el que és el món del futbol. I també, uh, si parlem d'aquest uh, futbol base Josep, uh, destacar un informe, que la temporada que l'any passada estava doncs, a, la màxima, a la segona màxima categoria eh, i per de la reforma doncs, aquesta temporada doncs, està la primera divisió però està fent un molt bon campionat no? Sí, en aquesta meïnada ja poden jugar molt bé junts i això es nota, que, que no el mateix equip que, que l'any passat sí, la base tota la mateixa el Rodi va deixar una feina molt bé feta amb aquest equip llavors l'ha agafat en Christian que continua una mica la feina feta, juguen un l'ERU, que a l'ERU també s'ha molt i aquests nanos jo crec que són nanos per, per venir-ho a veure i disfrutar, perquè juguen realment molt bé el futbol.